Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai. Estem parlant del disc on els personatges, els artistes, ens parlen de les seves cançons. Avui el cantant de l'Avisbal d'Empordà, Miquel Arbres, ens torna a acompanyar i ho fa des del seu àlbum 1977. Aquest magnífic intèrpret de casa nostra que ens portarà una altra de les cançons d'aquest àlbum tan magnífica que va publicar recentment un disc que val realment la pena per a recomanar tots els nostres joguins. I una de les cançons, La Cobra el disc, ens la va explicar un dia en directe mentre xerràvem del disc i de moltes altres coses. Així parlàvem amb Amí Calabres de Bomba de fum. Bé, Bomba de fum, abans en dèiem... Em deio, a meu pare en deia, deia marxar a la francesa, no? I ara avui en dia se'n diu fer una bomba de fum, que, que quan marxes d'una gala o marxes a qualsevol lloc i no, i no dius adéu, fas un, com els ninjas que tiraven una bomba de fum i desapareixien, doncs pues ara se'n diu fer una bomba de fum. I, I això va provocar que fes una cançó d'un nano, que, és, que, és, que, és, que, és, que no diré el nom perquè bueno, és amic, és de Papà -Pa -Pa Frugell, i és un nano que venia sempre a veure-nos als concerts, no? sobretot aquí al Pati de l'Estrella, hem de vest fent versions, i venia, eh, Miquel, com estàs, eh, qualsevol cosa que necessitis, estic aquí, eh, un cervell, o que sí, m'ho dius, i tu vaig a buscar, i tal. I dic, vale, vale, el tercer tema ja no hi... marxava sempre però això sempre constant, durant anys ha passat això. Llavors, a la tarda apareixent en un altre bòl·lo que estàvem, ja què sé, l'ha sortit tocant i apareixia, on de sigui. I clar, jo coneixia els concerts, no? coneixia els concerts. I dic, hòstia, aquest tio sempre arriba bé, em diu que ens saluda, supercontent, arriba abans i tot del concert, estem a parlant, i després marxa. I després em vaig enterar un dia, que és perquè tenia parella, i, I, bueno, i havia d'anar a fer les compres i mentre feia les compres del súper i tal, venia a escaquejar a escoltar És molt fort, això. I després un dia vaig veure que es va quedar tot el concert. I què ha passat? Dic, com és que t'has quedat avui tot el concert? Diu, no, és que ja m'he separat. I dic, vale, vale, i ara el tio està... tots els concerts, no? es queda fins al final. No era bona companya. I, I la cançó va dedicada amb això? La, o... la cançó dedicada, fa, fa un símil una mica, amb, per exemple, diu, Elvis ha abandonat, abandonat l'edifici, quan abans l'Elvis... De ja, crits, llum, fa una mica de la situació d'un concert i bomba de fum, va dir bomba de fum i després diu Elvis ha abandonat l'edifici. De Bestoff, que és el grup de versions, segueix tocant. Ningú l'ha vís entrar i tampoc sortir, però tots sabem que ha estat aquí. I, la, ella, i, i, i ell, ell és el primer que va flipat, que ha dit va dedicar a de tu. I, la, I primer va començar com una tonteria, i m'agrada tenir cançons que no siguin allò molt sèries, m'agrada que hi hagi un d'això. I és la que obre el disc, bomba de fum. Sí, sí. Sí, doncs, eh, escoltem bomba de fum, tot i que jo haig de confessar que no havia vist els ninjas, o sigui que no sabia, no sabia que era una bomba de fum sí, en aquest, sí. aquest sentit. Però mira, avui m'aniré a dormir tranquil, feliç, perquè he après una cosa sí, més. Tant. Bomba de fum, que soni. duca Una vegada més, en Miquel Abres, i és que ens encanta la seva música, a part de ser una molt bona persona i molt bon amic. que ens ha acompanyat amb una altra de les cançons el 1977. N'ha descobrint a poc a poc les cançons que en formen part, i avui ha estat el cas d'aquest tema, d'aquesta bomba de fum que hem escoltat aquí al disc. La setmana que ve hi tornarem amb una altra proposta del nostre espai, el disc amb Rafael Corbí.